Алло, ти психована? Я попередила. Ще один мат і все. Не роби так більше. Я буду тримати себе в руках.